Bismillahir Rahmanir Rahim. Wajina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Amin. A mim. Ain sin qaf. Ain sin kadhalikayuhii ilayka walaladhina min qablikallahuul azizul hakim hivi ndivyo mwenyezi Mungu mwenye nguvu na mwenye hikma anavyokuletea wahi wewe na waliokabla yako lahu ma fis samawati wama fil ardi wa huwal azim نِفْيَاكِ فِيلْيَوْمِ مَغْنُونِ وَفِيلْيَوْمِ كَتِكَ الْأَرْضِ وَيَأْيِ هِذِي مُتَقُوفُ مَكُونِ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لمن في الأرض. ألا Allah huwal zinakaribia mbingu kupasuka juu huko na malaika wakimtakasa mula wao mlezi na kumhimidi na wakiwaombea maghfira waliomu kwenye ardhi ama hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe mwenye kurehemu walladhinattakhadhu min dunihi awliya Allahu hafidhun alayhim wama ant alayhim biwakil na wale waliwafanya walinzi wengine badala yake yeye mwenyezi Mungu ni mwangalizi juu yao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 na namna hivi tumekufunulia Kur'an kwa Kiarabu ili waonye watu wa mama wa miji na walio pembezoni mwaake na uhadharishe na siku ya mkutano haina shaka hiyo kundi moja litakuwa peponi na kundi jingine motoni walaw shaa Allah la ja'alahum ummatan wahidatan walakin yadkhulu man yasha'u fi rahmatihi wadh-dhalimuna ma lahum min waliyyn wala naseer na Mwenyezi Mungu angelipenda angiwafanya wote umma mmoja lakini anamuingiza katika rehema yake amtakaye na wenye kudhulumu hawana mlinzi wala msaidizi. anittakhadhu min dunihi awliya fa Allah huwal wali wa huwa yuhyi al mauta wa huwa ala kulli shay'in qadir. Au amechukua walinzi wengine badala yake. Lakini Mwenyezi Mungu ndiye mlinzi hasa. Na yeye ndiye anayehuisha wafu na yeye ndiye mweza wa kila kitu. Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illa Allah Surah Ash-Shura imetereemka Hii ni sura ya maka na idadi ya aya zake ni 53 na imeitwa Ashura yani kushauriana kwa sababu inavyoongoza waumini waendeshe mambo ya jamii zao kwa kushauriana ili patikane haki na uthibiti wa adilifu. na sura hii imekusanya mambo mengi ya dini na hoja za itikadi imefungua sura kwa kuisifu Qur'ani yenyewe kwa kuwa ni wahi yani ufunuo uliotoka kwa Mwenyezi Mungu Itakayurudisha matusi ya makafiri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 Hali wao wameshindwa hata kuleta sura moja tu mfano wake kisha ikatangaza kuwa Mwenyezi Mungu ameikubali toba ya waumini na ikatangaza hikma ya kuzigawa rizki kwa watu kwa mpango wa hikma hawakuwa wote matajiri kwa kuchelea wasipande jauri wala wasiwe wote mafakiri wakateketea bali amewakunjulia baadhi na amewadhikisha wengine na akadhihirisha baraka za mvua na dalili za uwezo wa Mwenyezi Mungu kwa jambo hili na kwamba masaibu ya dunia ni kwa sababu ya maasi kisha Subhanahu akakariri kwa njia nyingine hali za waumini na wanaokadzibisha kwa akhera na madhila yataiwapata wanaokadhibisha, na akataka wafanye haraka kuitikia wito wa Mwenyezi Mungu kabla uhai haujakata fursa ya kutenda kazalika sura imeshughulika kumpoza mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam na kubainisha uwezo wake subhanahu kumtunukia amtakaye watoto wa kike na wa kiume mwinginewe, na mchanganyiko kwa watatu na kumnyima kabisa wanne kisha sura ikataja njia za Mwenyezi Mungu kusema na manabii wake na ikakhitimisha kwa kubainisha njia ya haki iliyonyoka ambayo inayopasa kuifuata. Hamim ainsin ain si, Sura hii kwa harufi hizi, za kutamkwa kama ilivyoada katika sura nyingi katika Kurani. Mfano, yaniioma katika sura hii anakufunulia wewe na mitumi waliokuwa kabla yako. Mwenyezi Mungu mwenye kushinda kwa nguvu zake ambaye amepanga kila kitu kwa pahala pake kwa mujibu wa hikma katika vitendo vyake na mipango yake ni vya Mwenyezi Mungu peke yake vyote vilio katika mbingu na ardhi kwa kuviumba kuvimiliki miliki na kuviendeja naye ni peke yake aliyetukuka kwa nafsi na ukawa mkuu falme wake mbingu juu ya ukubwa wake na kushikamana kwake zimekaribia kupasuka kutoka huko juu kwa kumwogopa Mwenyezi Mungu na kuathirika kwa taadhima yake na utukufu wake na malaika wanamtakasa Mwenyezi Mungu na kila lezo naye na humsifu kwa na lostahiki Na humomba Mwenyezi Mungu awasamehe wa watu duniani na yeye subhanahu ananabihisha kwa hakika ni Mwenyezi Mungu tu yake ndiye mwenye maghfira ya watu wote na rehma ile na hao waliwafanya wengineo badala ya Mwenyezi Mungu kuwa ndio akuonusuru Mwenyezi Mungu anaangalia hayo yatendayo wala wewe ukupewa kazi hiyo ya kuangalia wao namfano wafunwa huliowazi tumekufunulia wewe hii kurani kwa lugha Kiarabu isiyo na ubabaishi ili upate kuonya watu wa Makkah na waliopembezoni mwaake katika Waarabu uwaonye watu adhabu wa ya siku utakayokusanywa malaiki wote kwa ajili ya hisabu. Hapana shaka yoyote kuja siku hiyo. Watu siku hiyo watakuwa mafungu mawili. Fungu moja litakuwa peponi na kundi jingine litakuwa motoni. Na kuwa Mwenyezi Mungu angelipenda kwa kusanya watu wote katika dunia wakafua njia moja, wakusanya hivyo. Lakini yeye humtia katika rehema yake ya mtakaye kwa kuwa anajua kuwa hao wamefialiuongo hofu kuliko potofu. Na wenye kujidhulumu nafsi zao kwa ukafiri hawana mlinzi badela Mwenyezi Mungu wa kudhamini kwa lida. Waadam saidizi wa kuokoa nafa Mwenyezi Mungu. Hawa wenye kudhulumu hawakumfanya Mwenyezi Mungu kuwa ni mlinzi wao bali wamewafanya wengine kuwa ndiyo walizi wao. Na wala haiwafali wao hayo. Kwani Mwenyezi Mungu peke yake ndiye mwenye kustahiki kuwa mlinzi kama wao wanataka mlinzi. Yeye ndiye anefu walio kufa kwa ajili ya Isabu. Na yeye ndiye mwenye madaraka juu ya kila kitu kwa uweza wake.